my mind it was the side of the town we never before Get. One morning our pair of skaters out of a bed We told them it was stupid, don't play the fool But the answer was short, you got to go to school G's running up and down and everybody know Rapping, rocking, popping in a street kid show Mic to G rock the house and you know what I'm saying Now when he's on a mic there will be no delaying So you better run to see him in your neighborhood He's rapping, rocking all the way to Hollywood Hey check it out, these are the words we say Yo scream with us, we need a holiday We gonna ring a rangadong for a holiday Put your arms in the air, let me hear you say We gonna ring a rangadong for a holiday אתה מדבר, אתה חזרת מההולידיי. כן. טוב, אז מה, יום שלישי כבר הגיע ככה? אתה פתחת לי מיקרופון, כי אני לא שומע את עצמי פה בכלל בכלל. נבוא זה בסדר, אתה אני שומע משהו. ושלום לך, אהרון. שלום לאמירה. שלום, שלום משה. שלום. ושלום, ושלום לדותן. לדותן. ושלום לאורח שלנו, שלום. יוחאי חי, עורך דין. אוקיי. אה, אנחנו לא נדבר רק על דברים משפטיים פה. לא, בירה... יש לו לא דברים מיוחדים. אה... אני חושב שזה אה... רק עורך דין. אחר כך יתברר שיש לו כל כך הרבה דברים מאחוריו. הוא הסתיר מאיתנו כאן. הוא לא הסתיר, אני סיפרתי לך בדיוק, בעלי. בדיעבד, הכל בסדר. אה. אנחנו ברקע שומעים... אלף לילה ולילה, מה, מה, ש... מה שיכול לעשות. נו, no, אנחנו לא נשמע ממנו הרבה. אנחנו טוב. שומעים על הרקע ככה את הולידיי רפ, כי זה מתאים, הולידיי רפ, <אז> חזרת מהולידיי, הכל נכון. כיף. MC Maker, למה אנחנו שומעים את זה? כי זה מתוך תקליט אוסף שנקרא קולוסיום black and white שיצא מתישהו באמצע שנות ה-80. ומי ערך אותו? <אז> אמיר כהן ויוחאי חי. <אז> <אז> <אז> כן, כי בעבר... האפל <coughs> של עורך הדין הזה, <coughs> הוא היה אה, איש פרומו ואיש רפרטואר. של... בפונוקול, <coughs> אחר כך בהליקון. <coughs> אה, <coughs> אז אנחנו נדבר גם על, על התקופה ההיא, אנחנו <coughs> גם נשמע דברים שיוחאי אה, <coughs> ערך, תקליטים, הבאת, הבאתי פה <coughs> כמה, <coughs> יוחאי הביא איתו כמה, ועוד משהו <coughs> די נדיר, שנה, כמה דברים די נדירים שאנחנו נשמע בהמשך. אז, אז אנחנו נתחיל... נתחיל לרקוד אה, אולי קודם? אתה תרקוד, אני אדבר, <קוד> נעשה <קוד> חלוקת עבודה. <קוד> אה, נתחיל בשאלה, יוחנן, כשאני, כשאני הכרתי אותך בפונוקול לפני 34, 35 שנה, כבר אז אתה למדת משפטים, נכון? <קוד> אחרי זה בדיוק התחלתי. אחרי זה. כן. כשהתחלת ללמוד משפטים, אתה ידעת שהכיוון שלך הולך להיות משהו שקשור גם למוזיקה ולכל ול מה ש... ולבידור ול ולצד העסקי של, של התעשייה? לגמרי, לא הייתה לי שום סיבה לצאת ללמוד בת, עם משפטים. באת עם חלק כבר מוזיקלי לפני זה בטח. כן, אני ניגנתי ועדיין מנגן. אה, מה ניגנת? גיטרה, ולמדתי ג'אז בלונדון. או. Oh. <laughs> וכשחזרתי לארץ... גם עשיתי קורס סאונד, הייתי סאונדמן, בקורס הראשון של יואב גרה, ואני זוכר שהפרויקט הראשון שעשיתי כעוזר טכנאי בחינם, זה עבדתי על התקליט הראשון של משינה, בולפני דיבי ההיסטוריים בשדרות כן. רוטשילד. Mm -hmm. וזהו, והיציאה שלי ללימודי משפטים זה היה משום שהבנתי שבפונוקול, זה היה אז בפונוקול, כאילו תקרת הזכוכית היא ברורה. כי זאת חברה משפחתית, צריך לומר. כן, ואז עברתי להליקון, ובהליקון הבנתי שיש גבול לידע של חברות התקליטים, והיו כמה עסקאות שאני הבאתי, טאלנטים שאני הבאתי, שהחברות פשוט לא ידעו איך לאכול. את, ה... את הקשר איתם, mm -hmm. וזה התפרק. Mm -hmm. ואז החלטתי שאני רוצה להבין גם בצד העסקי, משפטי. Mm -hmm. ואז החלטתי שאני יוצא ללמוד משפטים, בדגש על תעשיית המוזיקה, זכויות יוצרים וכו'. ושם באמת למדת את השילוב הזה של המשפטים עם, עם כל התחום המוזיקלי, זאת אומרת, ביטור. או שזה התמחות שעשית כבר בארץ? לא, אני, אני, אני, אני עסקתי במוזיקה, גם בהפקות, גם בנגינה וגם באדמיניסטרציה כן. לפני שיצאתי ללמודי משפטים, כך שכשלמדתי את ה, כל התחום של הזכויות יוצרים בתעשיית המוזיקה, זה היה מוכר לי מידע אישי, כלומר... ברור, <laughs> כן. אני חושב שאחרי שנתנו להולידיי רב ככה להתנגן uh, ברקע, אז הגיע הזמן uh, לשמוע דברים שיוחאי הביא, אז, אז מה, מה אתה רוצה שנתחיל בחלק שלך, בח... בעריכה המוזיקלית שלך? אוקיי. Okay. Okay, תראה, האמת היא שכשהתקשרת שכש... אליי והזמנת אותי, באדיבותך לתוכנית, אז חשבתי באמת איזה, איזה, מה להביא. עכשיו, אני רואה שאתה הבאת בעצמך דברים ש... שיש לי בבית, אבל בגלל שיש הרבה, לא הבאתי אותם. אז ככה, יש פה שני דברים, בין האוספים שאני הבאתי ועשיתי אז, יש את שומעים 60-60 שעשיתי בזמנו עם דני קרפל, אה, זיכרונו לברכה, אדם מקסים, שעבדתי איתו על אה, כמה וכמה אוספים, ויש פה את לחישות מודרניות, והכל בווינילים, וזה... זה, אנחנו זה, במעדן ויניל. זה, זה הכל נוסע על גם השמות. שומעים 60 ו-60, וגם לחישות מודרניות, הכל כזה ארכאי, הכל כזה שייך לשנות ה-80, היום הדור החדש לא מתחבר ל... לא זה לא... עידן התמימות והמלט, מה שנקרא. כן, כן. לגמרי. ואז פשוט אה, נכנסתי לאולפן, וקודם כל יש את תהליך האיסוף, והעריכה, והזמנים, ואחר כך נכנס לאולפן, וחותר, ובזמנו אנחנו חתכנו עם סליאט פרק, כן. עם סכין גילוח, כן, כן, נכון, כן נכון. את הסרטים. אז euh, זהו, אני, אני, אני אין, לי, אין לי טרק מיוחד ספציפי, אני משאיר לכם... בוא לבחור... נתחיל בלבחור אלבום, מש... בין שניהם, נתחיל אחד. אוקיי, okay, בשביל זה אני צריך את המשקפיים. אז, אז באמת, יש פה... אה, אה, אני חושב שה-finey אה, uncannibals, funny our love is, זה אחד מהשירים שאהבתי אה, לשמוע. נלך על זה? למה אה, לא? או לחילופין, double the captain of the heart, שיש לי עליו סיפור דווקא מאוד נחמד. איך שקיבלתי את הסינגל, כאילו, את התקליט, אז לא היו סינגלים. זה, קיבלתי את זה ב, בתקליט שחור. רצתי לגימל. מה, בלק לייבל קיבלת אותו? כן, רצתי... white לייבל, זאת אומרת. white לייבל. רצתי לגימל בירושלים, נכנסתי לאולפן של אבי אתגר, ואמרתי לאבי, אבי, תשמע, אתה חייב לנגן את הדבר הזה, זה מדהים. זה היה הפעולת השיווק הראשונה, היח"צ הראשון שלי. והגעתי אליו, הוא שם את זה, היו שני תקליט, שני פטיפונים, ויני, שני פטיפונים הוא שם מישהו, הוא וואו, זה נהדר, מי אלף, אני בזמן הזה ממש לא ידעתי לספר לו הרבה. אמרתי לו, חכה, אני אבדוק. אז הוא אמר, אוקיי, אתה יודע מה, בכל מקרה, זה, זה, זה, זה אחלה שיר, הוא שם את זה, זה היה פעם ראשונה שזה נוגן בישראל, ועוד לפני אירופה, כי זה ממש בא בווייט לייבל, ואני יוצא למכונית, ואני מקשיב לזה, ופשוט... תענוג, נמרחתי, לשמוע פעם ראשונה מוזיקה שאתה הבאת. עכשיו, בזמנו, מערכות היחסים בין תחנות הרדיו לבין uh, אנשי המוזיקה היו הרבה הרבה הרבה יותר uh, מזמינות מאשר היום. הייתה לך דלת כוחה. כי זה פרוכה... היה המקור לאספקת ה... הקליטים, זה ולנסות ול... להשיג מחוץ לארץ בדרכים לא דרכים. נכון. כי לא, אף אחד לא, לא הוריד מהאינטרנט. ראה uh, טוני פיין. טוני פיין, היה, אבא פיין. שלו ישב שם, והוא היה שולח לו, לא. אני יודע, כי עבדתי איתם, כן, אז אני כן. יודע בדיוק איך היה התהליך, איך הוא התחיל בכלל. נכון. פשוט הוא בא והציע את עצמו, הוא אמר, תראו, אני, אני הייתי די.ג'יי דיג בב, בבריטניה, ו... אבא שלי יושב שם, אני מקבל איזה בובה עם ארגזים כאלה של, של, של, של, של תקליטים, של תקליטונים. וכן, אז רק צריך לנקות את זה בצורה כן, מספר ארבע. אז אנחנו כן, נבריש את זה הברש היטב, כמו שאומרים. וואלה, אנחנו כאן מטפלים בתקליטים ומפנקים אותם כמו שלא מפנקים אותי בבית. כן, הברשה יפה מאוד. משה מתמחה בזה. לגלגל את התקליט בצורה רביעית. אני שומר עליהם כל כך, אני כמעט ולא מנגן אותם, למרות שיש לי פטיפון, פטיפון מעולה בבית. זה חתיכת ערך נוסלגית, אתה יודע, יש לזה... ועוד לא הגענו ליהלומים האמיתיים שהבאתי. אנחנו נגיע, אנחנו נגיע. אז קפסן אופר הארד. הנה הוא, I want to wake up with you. תשמעו, be... הקפטן הפליג למקום אחר בכלל. זה I want to wake up with you, שזה נחמד, אבל מה, אנחנו רוצים את הקפטן. אני מאשים אותך דרך אגב. הקפטן לא פה. צד שני. אז את מי אתה רוצה שאני אאשים? אני אאשים אותך. אתה ליד הפטפון. צד שני או אותה רצועה? לא, זה soft call. סוף צל! אה, לא, מה אתה שם? Ah, אז רגע, אז בסיידי, סיידי, טרק אחרון, סליחה, טעות שלי. Uh. באותו צעד שהיית מקודם, רק טרק אחרון. רצועה אחרונה, כמו שאמרו פעם. Okay. ובינתיים, אנחנו נספר לכם מה הולך כאן באולפן, מה שהולך כאן באולפן, זה ש... בעצם שום דבר, אנחנו מנסים להגיע לרצועה הנכונה, בסוף נגיע לזה. אבל זה שחזור אותנטי לחלוטין של תקופת הווינילים, שים לב, זה... כן. <laughs> <laughs> <laughs> הנה, זה מגיע, אני מקווה שזה הצד הנכון והדבר הנכון. אנחנו, אנחנו <coughs> מיד, מיד נדע, ואני מעמיד את עצמי בפינה שאני... אמר, קפצתי ואמרתי קפטן אופר-הארד. <laughs> לא, זה היה משהו אחר. עכשיו זה כן. <laughs> עכשיו זה. הנה, אז הנה, הגענו. It was way past midnight and she still curtain fall asleep. This night the dream was leaving. She tried so hard to keep And with the new day's dawn me she felt it drifting away.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 she couldn't wait another day fall the captain of us day fall the captain of the heart as the day came up she made the stop she stopped waiting another day fall the captain of the heart ‫כן. <laughs> ‫טוב, ואחרי ש... שמענו, נרגענו, שתינו משהו קר, אנחנו באותו כיוון, רק שבניגוד לקפטן אוף אוף הארט ודאבל, שזה היה פחות או יותר הרכב של להיט אחד, אז להרכב הבא היו קצת יותר להיטים, זה לבל 42. Uh, הרכב בריטי מצוין, uh, וליוחאי יש קשר אישי מעניין ללהקה, לה, uh, שאנחנו מיד נשמע אותה. דרך אגב, הרכשים שאתם שומעים, זו הוכחה שאנחנו מתעסקים כאן עם וינילים. מוציאים מהתקליט. התקליט נכנס לתוך אריזת הניילון, שנכנסת לתוך אריזת הקרטון, הכל בסדר, חברים, זה הכל, הכל ויניל. אז לבל פורטי בוא uh, תספר על התקליט הזה שנקרא The Early Tapes. אוקיי, okay, אז uh, אני uh, בשנת uh, 82' אחרי הצבא, עברתי uh, לגור בלונדון עם הבת זוג שלי, ולמדתי שם, uh, עבדתי גם כאיש ביטחון באל וגם למדתי שם מוזיקה, ושם נחשפתי לראשונה ללבל פורטי 2. עכשיו, אני מאוד אוהב ג'אז ומאוד אוהב פאנק ומוזיקה שחורה. ב-Level 42 בזמנו היו, ה... הם נקראו, הם היו שייכים לז'אנר שנקרא בלו Eye Song, כלומר, אשכנזים שמנגדים <laughs> פאק, <פן. laughs> <laughs> זה, זה הרעיון. <laughs> ומאוד <laughs> מאוד אהבתי את זה, וכך יצא שאחרי שנתיים או שלוש חזרתי לארץ והתחלתי לעבוד בפונוקול, ופתאום אני רואה שברפרטואר הגדול של פוליגרם אינטרנשיונל יש גם ב-Level 42. אף אחד לא הכיר אותם בזמנו בארץ. ואני החלטתי שאני רוצה להכיר אותם לקהל הישראלי. ואז עשיתי שני דברים. א', הבאתי כל מיני, תודה רבה. הבאתי כל מיני תקליטים, ו... ויש לי עוד תקליט שהוא דאבל אלבום בהופעה חיה שלהם. ויחד עם דני קרפל בגלי צהל, עשינו שעתיים במוצאי שבת של כל המוזיקה של לבל פור שהיא שילוב של פאנק וג'אז ודברים... אתם מה, חשפתם לא... אותה לקהל? הם עדיין לא היו מוכרים הם בארץ? לא, הם לא היו מוכרים לארץ, בארץ, ולאחר מכן הגיע הלהיט הגדול שלהם, של... Lessons I... in Love. Lessons in Love, in love שזה okay. תקופת ההתמזכרות שלהם, אבל עד אז אף אחד לא הכיר אותם. Mm -hmm. ו... וה-early הזה, אה, דרך אגב, אז זהו, אז לקראת... להקרא, לאחר הספיישל הגדול, של לבל פורטיטו עם דני קרפל, גם הבאנו אותם לארץ, יזמנו את ההבאה שלהם mm -hmm. לארץ, והם באו לקונצרטים בארץ, ואני הייתי שם עם... אה, מאוד מיודד עם כל חברי הלהקה וכולי, ואני זוכר שהקלידן, שכבר שכחתי איך קוראים לו... מרקינג? לא? לא, מרקינג היה מרקינג בסיסט. מרקינג היה בסיסט. הקלידן, אין משהו, הוא אה, נדלק על החברה שלי שהייתה. היום היא אה, כבר... היא לא בין החיים, לצערי הרב, היא זמרת נפלאה, והוא נדלק עליה, והוא שאל, הוא ביקש את רשותי להעביר איתה את הלילה. עכשיו, להעביר איתה את הלילה, זה לא שלא נחשוב במחשבות אסורות, אה, אה, הוא פשוט, היא ניגנה פסנתר גם, והיא זמרת נפלאה, והוא ניגן פסנתר, והם העבירו את כל הלילה ב, ב, ב, בלנגן פסנתר אצלה... ג'יימס ראשון. אצלה, אצלה בדירה, כן. מהסיפור הזה גם יצא סיפור אהבה די גדול, היא לא הייתה ממש חברה שלי, היינו בהתחלה, זה לא היה אכפת לי כזה להיפרד, אבל אה, זה סיפור האישי שלי שקשור ב-Level 42. Mm. מה שיש פה זה תקליט אה, ויניל, שוב, של Level 42, The Early Tapes, אה, ויש פה שיר אהבה מדהים, אה, Love Meeting Love. שמתחבר ש... לסיפור שסיפרת. לגמרי, okay. נכון. Mm -hmm. ו אה, זה היה פססוס גדול, תחנות הרדיו פשוט פססו אותו, לא ממש נתנו לו, וכשאתם תשמעו אתם תבינו גם למה. Level 42. התחלה כבר אומרת הכל. זה מזכיר קצת, התחלה, את Nightbirds של שק הטאק. כן, יש פה קטעים שאני חושב שהשמשו בזכירות לאיזה משהו. הקטע של הפסנתר בהתחלה, על הפרזות האלה נדמה לי שהם חברו. אגב, הפרזות האלה הן פרזות שהן מאוד, בתקופה הזאת, כל הפיוז'ן, כל הג'אסט פיוז'ן, הם נורא לקחו את זה, הקרוסיידרס, שקאטה, כל החבר'ה האלה, הם הסתובבו באותן סביבות. ללכתו לדף הפייסבוק שלנו, ולכתו על הכישור עם תמונת הרדיו להאזנה. ניתן גם להאזין לנו בשידור חי, על גבי ה-WW. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. Like. כנסו עכשיו. זהו, אז כנסו עכשיו, אנחנו נכנסים עכשיו. עכשיו, יוחאי, סלח לי, אנחנו גונבים ממנו כמה דקות קטנות. כי הערב יש... מה אהבת? מה אהבת? לא אהבת, אבל יש הערב אירוע חשוב מאוד, יש הופעה של סלאש נכון. בביתן אחד. בגלל כן, תערוכה. נכון, Expo נכון. אקספור, עם מיילס קנדי, עם הקונספירטורס. כן. אז בואו נפנק את המאזינים שלנו בשיר אולי המפורסם ביותר של הלהקה הקודמת של סלאש, כמובן גאנזן רוזס. עם אותו הרכב שמלווה אותו כאן בארץ, כאמור מיילס קנדי and the conspirators, מיילס קנדי הוא הזמר של Althebridges, ה-conspirators זה הלהקה שמלווה את, את סלאש, וזה אה, הוקלט ברוקסי אה, ב-LA ב-2014, ואנחנו נשמע עכשיו live, it, sweet child of mind, וזה הריף גיטרה, שגם מתוך שינה גיטריסטים אה, צעירים יכולים... מנגנים אותו. כן. כזה, קצת, אבל מה? אין ברירה, מה לעשות, אין ברירה, יש לנו... אתה, שומע, אה... אתה מגיש את הקצב, את העוצמה, ככה. כן. סלאש עיון. <עיון> כן. כן. טוב, אנחנו חוזרים לאורח שלנו, ליוחאי חי באולפן. ולא הכנו שום דבר על, על, על, על התקליטים, לא, על, על הפלטיפורים לא הכנו כלום. אה, תראה, יש לנו, אוהב כאן, אוהב יש לנו כאן המון המון תקליטים, תכף נחליט מה אנחנו שומעים. טוב. אבל לפני שנחליט מה אנחנו שומעים, בואו נדבר קצת על הנושא של, שאתה מתמחה בו, שזה זכויות יוצרים, שזה אה, ייצוג, אה, ייצוג אומנים, שזה כל מה שקשור לצד הלגאלי, לגליסטי, חוקי, ו... של תעשיית המוזיקה והבידור בכלל. כן, ולא רק אגב, לא... מה מתחילים הבעיות. <laughs> uh, לא, נתחיל, נתחיל דו, דו, דווקא עם הדברים הטובים, כי uh, היום אם, אפשר לדבר על זה המון, אפשר לדבר על זה שעות או זה גם יש לזה המון המון המון נושאים והמון צדדים, uh, אבל אם מדברים על אומנים ועל קידום של קריירה של אומנים בעולם uh, של זכויות יוצרים, עולם תעשיית המוזיקה זה, הקומודוטי של תעשיית המוזיקה זה זכויות. כלומר, הנכסים שאיתם סוחרים הם זכויות יוצרים, ולרוב מוזיקאים, אומנים הם אה, די, די בורים, אפשר להגיד, בכל מה שקשור לזכויות שלהם. הם יכולים להיות אומנים ענקיים, יוצרים בתי ספר. בוא, בוא נפרק את זה, בוא, בוא ניקח שיר, לא משנה, שיר, ות, ו, ו, ותתחיל לפרק את זה, ותגיד לי איך אה, אה, קשת הזכויות מתחלקת אוקיי. בשיר הזה. אוקיי, אז תראה, בכל, בכל ויניל כזה שאנחנו נגדים כעת, יש בעצם מערך זכויות אה, מרובע, אם אפשר להגיד. אה, קודם כל, יש את, מי, יש, מ... מ... מ... יש את מי שכתב את המילים, זה התמלילה. כן. עכשיו, המילים צריכים, צריכות לברוש מנגינה, אז יש מי שכותב את המנגינה. שפעמים הוא אותו אדם. אני מדבר עכשיו על <אדם> ה-old על איך שהיה פעם. היום יש דברים מאוד מתקדמים, אתה יודע. בוב דילן, תחילת שנות ה-60, הוא היה הסינגר סונגרייטר הראשון שהוא בעצם עשה הכל. הוא גם כתב, גם מלחין, גם הפיק, גם ביצע, הכל, גם ניגן. אבל בזמנו, תעשיית המוזיקה המסורתית בנויה מחלוקת תפקידים נורא ברורה. יש את מי שמלחין, יש את מי שכותב את המילים. ברגע שהמילה נפגשת עם הלחן, יש שיר, עכשיו צריך להקליט את השיר, בכל לבצע... מקטע יש למישהו זכויות. עכשיו. במקטע הראשון, התמליל זה יצירה על פי דין, זה יצירה ספרותית, אוקיי? Okay? Mm -hmm. כי זה מילים. עכשיו, כשהיצירה הספרותית הזאת, כדי להפוך לשיר, צריכה לפגוש מנגינה, המנגינה היא יצירה מוזיקלית. אז בעצם שיר זה, זה יצירה שלישית, שכוללת בתוכה את שתי הזכויות האלה, יצירה מוזיקלית ויצירה ספרותית. הזכויות האלה... כדי להגן עליהם, בדרך כלל מה שעושים פה בארץ, כולם מכירים, יש את אקו"ם. כל יוצר הולך, רץ ונרשם באקו"ם על מנת להגן על הזכויות יוצרים שלו. בקומפוזיציה ובמלל. רגע, אבל יש פה שכרת עוד מישהו. לא, רגע. לא, לא, אנחנו מתחילים צעד צעד, אנחנו הולכים צעד צעד בכיוון הזה. אנחנו מחלקים את היצירה ובודקים מי מקבל מה בכל שלב. אז במרכיב הראשון והבסיסי הזה של... החומרי גלם שמייצרים בעצם את היצירה המוזיקלית, אז יש שם מערך של זכויות, זה נכס, זה קניין רוחני לכל דבר. לאף אחד על פי דין אין זכות גישה טבעית לחומרי גלם האלה, אלא אם כן היוצר נתן את הסכמתו. ומבלי להיכנס ליותר מדי, כי זה מאוד מסובך, הזכות להשמיע ולשדר את השיר, את היצירה המוזיקלית, היוצר מעביר במסגרת החברות שלו באקו"ם. אקו"ם דואג להעניק רישיונות, שהם נקראים blanket license, רישיונות צמיחה, לכל תחנות הרדיו, לטלוויזיה, למועדונים, למסעדות וכולי וכולי. ואז הכסף שהוא גובה, אה, באקסטרפולציה לאחור של מספר השמעות וכולי, עובר ליוצרים. זה ברמה של הזכויות יוצרים בקומפוזיציה ובמלל. אבל עכשיו יש לנו את ההפצה שלו. יש לנו... את התקליט. אז היה תקליט, עכשיו זה נכון. דיסק, עכשיו זה אמצעים אחרים, דיגיטליים. כן, okay, אבל לפני זה יש גם את הזמר, מה, מה חלקו של הזמר בכל הסיפור הזה? כמה הוא מקבל? אוקיי, okay, אז, אז, אז זה, אתה ישר הולך לכסף, אבל <laughs> רגע, אנחנו <laughs> בזכויות. בזכויות, <laughs> אוקיי. <Okay. laughs> אז ברגע שיש שיר, הרי מישהו גם צריך לשיר את המילים האלה. אז מביאים, מביאים מבצע, והמבצע הזה נכנס לאולפן הקלטות. ושם מקליטים את התקליט. עכשיו, מה שאנחנו mm -hmm. קוראים תקליט זה בעצם אה, סרט הקלטה, זה המאסטר רקורדינג. בשלב הזה נוצרות עוד שתי זכויות. זכות אחת של המפיק של התקליט בהקלטה המוזיקלית, שזה זכות יוצרים שהיא נפרדת מזכות היוצרים ביצירה. שנייה. המפיק, המפיק לצורך המפיק. העניין המפיק. הוא חברת התקליטים. כן. חברת התקליטים, מי שמימן את ההקלטה, כן. והזכויות על הסרט, על המאסטר. שייכות, אלא הן כן נקבע אחרת בחוזה לחברת כן. התקליטים. תכל'ס, זה פיקציה. זה פיקציה, משום שאם כבר מדברים ברמה של זכויות uh, יוצרים, mm -hmm. כלומר, סוג של יצירה, אז בעצם מי שצריך לקבל את הזכויות יוצרים במאסטר, זה דווקא המפיק המוזיקלי והטכנאי. אבל, כיוון שבקונסטרוקציות משפטיות כאלה ואחרות, הטכנאי והמפיק המוזיקלי מקבל כסף עבור העבודה שלו, והוא מקבל את זה מחברת התקליטים, אז החוק יצר איזו גרסה מלאכותית כזאת של העברה של, של הזכויות ממי שמבצע את זה בפועל אל חברת התקליטים. היום בעידן של האינדיפנדנט, שכל אחד יש לו בבית אולפן הקלטות, וכולם מגיעים למאסטר רקורדינגס ללא שום מאמץ, וללא mm -hmm. תלות בחברות תקליטים, אז כל יוצר שיש לו בבית אולפן הקלטות והוא מקליט, אז הוא גם נחשב לצורך העניין מפיק. אז אדם כזה הוא גם היוצר, הוא גם uh, הבעלים של זכויות היוצרים ביצירה, בקומפוזיציה ובהקלטה המוזיקלית. עכשיו, לפעמים הוא גם המבצע, אז גם חוק זכויות מבצעים חל עליו ומגן על הביצוע שלו, על השירה. כן. בואו ננסה לפשט את זה ולהריץ את זה טיפה. באוג... מתוך העוגה הגדולה הזאת, היום לעומת 35 שנה ותקופת הוויניל, מי מקבל את הנתח הכי גדול בעוגה. טוב, תראה, כמותית, זה ברור שגופים כמו אקו"ם, ועקומים בעולם, הם אלו ש... הם שגופים... מקבלים את זה בתור נאמן, לא כן. בתור... כן, כן, אבל מבחינת הגבייה השנתית, כן. הם מגיעים ל... בארץ זה מגיע למאות מיליוני שקלים בשנה, ובחוץ לארץ זה, זה באותם מאות, אבל בדולרים וביורים. וזו תעשייה שמגלגלת מיליארדים בשנה, אוקיי? הערכה, הערכה ממש אה, אה, אה, זעירה אה, מדברת על בסביבות חצי מיליארד אה, גבייה, אה, 500 מיליארד דולר גבייה של תלמודים בתאגידים האלה, רק סוגי האק ומיליון בעולם. חצי טריליון. כן. כן. אני זוכר שבזמנו, כשהיו פה... סטודנטים, זה, זה, פתק, לא סטודנט, כל מיני, מי, מי שבא לבקר, ותמיד הייתי מתעדכן ככה, מה בעצם השיר, השירים הם, הכי נפוצים בעולם, וכמה, שמה, מי מקבל את זה? ואז פתאום מה, מה הייתי אומר, רבותיי, מי מקבל הכי הרבה כסף וזה? אז אמרו לי, הם מתחילים לשמות, אומרים, הביטלס, להקה שכבר לא קיימת כבר הרבה שנים. הייתה מקבל כל שנה זה 600 מיליון, משהו, זה מדהים. תשמע, כל הסיפור, כל המספרים האלה עשו לנו חשק למוזיקה, אז מה אנחנו רוצים לשמוע? כן, זה מתוך תקליט אוסף שעשינו גם בשנות ה-80. אני ערכתי והפקתי אותו. יש שם רצועה מספר 2, טפני אנקניבלס, טפני אנקלוויז. סייד בי. זה היה להיט בישראל, אתם בטח זוכרים. כן, כן. וזה יהיה נחמד להיזכר. וזה גם יצא בפונוקול, ויוחאי חי ערך, האוסף נקרא לחישות מודרניות, ואנחנו נשמע את פייניאן קניבולס. חבל שהמאזינים לא יכולים לראות. לא זה, לא. זה הקומיונארדס, לא? אבל זה ה-fine... לא לא, לא, לא, זה הסוף, זה, זה, אתה הסוף בסוף זה. של הקומיונארדס, ותכף יפ... יגיע פייניאן קניבולס. נו, no, אתם צריכים הוכחה נוספת שיש לנו פה uh, וינילים. צריך להכניס זה כבר. אין, אין, זה. There's been all friends that ask me Where is she now? I have to tell them We're all over now When I first looked I thought I'd surely die I couldn't see her future Without you by my side But I'm still alive I'd rather not see you for a very long time Money, I love this Money, I love this Money, I love this מגזינז אדום, ונתן תור. תקלו מהמאס, תן לי להתקדשו. לא, הם מבינים שיש כל כך הרבה דברים בעניינים האלה שלך לספר, מה רציתי לשאול? אתה הקדמת את השאלה. טוב, מה אנחנו אוהבים בסך הכל? רכילות, אבל רכילות עסקית, משהו, משהו טוב, משהו טוב. האמת היא שאלה אחת ראשונה, זה רכילות עסקית. אותי? מי היום, בשנים האלה, מקבל הכי הרבה כסף בעולם מבחינת עכו? עוד פעם ביטלס או... אני מעריך טיילור סוויפט, אבל אולי אני טועה. אי אפשר להשוות. הביטלס, מייקל ג'קסון. הכוכבים הגדולים. הכוכבים הגדולים. לגמרי. אי אפשר להשוות את גודל הקטלוג, אתה ברור. יודע. זה ברור. טלר סוויפט, עם כל הכבוד. כן. Okay. אבל... טוב, עכשיו... אוקיי, okay, אז אתה... Uh, אתה חייב לנו סיפורים מאחורי הקלעים קצת, על דברים מעניינים שקורים בעולם הנפלא הזה, שנקרא זכויות יוצרים, ובכלל... Uh, אתה יודע, okay, ההוא okay, לא אוהב אני... את זה, את הגרסה של ההוא, ו... אוקיי, okay, אז אני יכול לספר, אני יכול לספר משהו משנת 98, די, די אקטואלי, דנה אינטרנשיונל. לקראת היציאה של דנה אינטרנשיונל לאירוויזון בבירמי גם, היא ביקשה ממני לייצג אותה. ואנחנו התחלנו לעבוד חמישה חודשים לפני, על למפות את כל החברות התקליטים באירופה ולעניין אותם ב... בשיר הזה שהיה לנו וכולי וכולי, לקראת האירוויזיון. ואני ידעתי שלקראת ה... אה... יש, יש אה... פתגם בתעשייה שאומר, well, there's a hit, there's a reet. איפה שיש לה hit, יש צו מניעה. יש צו מניעה. <laughs> וכדי שאנחנו נימנע מצו מניעה, אה... מיפיתי את הקשרים שהיו לדני אינטונצ'נל עם גורמים מסוימים בישראל, ובאמת יצא שהיה... אה... Uh, היו שתי חברות uh, שהיו להן uh, יחסים משפטיים עם uh, דנה לפני ה... mm -hmm. היציאה לאירוויזיון, uh, ואני נפגשתי איתם ועשינו הסכם, uh, חתמנו על הסכם, שהדבר uh, uh, המוביל בו זה סוג של uh, תקליט אוסף, שאנחנו עושים של כל הדברים mm -hmm. הכי חמים של דנה שיצאו עד אז, הם יקבלו את הזכות לשווק ולהפיץ, והם משחררים את דנה ולא תהיה שום בעיה. Euh, לאחר euh, האירוויזיון, mm -hmm. ואני חשבתי על זה שאם אנחנו יוצאים לאירוויזיון ואנחנו זוכים, ויש את העניין הזה של What the heat there is a, the a reet, אז כדאי מאוד לנקות את השולחן. בדיוק. זה מה שאני חשבתי שעשיתי, ויצאנו לברמינגהם, חתמנו על ההסכם, יצאנו לברמינגהם, ואנחנו בלילה של האירוויזיון, אנחנו זוכים ודגלים וכולי, ואז אני מקבל טלפון, חוזר למלון ומקבל טלפון, לא יודע איך הם ידעו, אבל... פול ברגר בזמנו שהיה נשיא של... CBS. של, של, של, סוני. של סוני. אחרי נ... שהוא היה ב-CBS בארץ, כן, כן. הוא, הוא היה ב-Soney UK, כן. ואז הוא הזמין אותי אליו למשרד, למחרת כבר הייתי אצלו במשרד וניהלנו משא ומתן. על, על השולחן היו 2.5 מיליון פאונד. כלומר, הסכם לחמישה תקליטים, -oh. פלוס, uh, uh, וכל תקליט 500 אלף פאונד מהקדמה. ו וחבילה של 50 עמודים של הסכם, שאני צריך uh, עכשיו, עכשיו <laughs> לעבוד עליו, <laughs> כי זה סוני, זה לא... כן. זה קריירה. ואז אני יושב במלון, ואני כל הזמן מעריך את השהות שלי במלון שם כדי להספיק, וכל יום אני חוזר עם ההערות שלי למחלקה המשפטית, ואנחנו עושים uh, תהליך מאוד uh, כזה ארוך ומייגע. ואני שם לב שבבוקר כשאני קם לקפה של בית המלון כזה, ואני... עובר על הרשימות שלי וזה, אני רואה שם בחור שבפעם הראשונה, לא כל כך שמתי לב אליו, אבל לאחר מכן, הוא, ככל שחלפו הימים ראיתי שהוא מאוד בולט בהסתובבות שלו סביבי. הוא הסתובב יותר מדי סביבי, ועד שיום אחד אני חוזר מהארוחת בוקר הזאת, והולך חזרה לחדר שלי, אני רואה מתחת לדלת שלי חבילה של ניירות פקס. אם אתם זוכרים בזמנו את הפקס... סיכות שהיה, כן, כן, כן. אז היה <laughs> כזה דף מאוד מאוד <laughs> ארוך שמגולגל, <laughs> ואני פותח את הזה, ואני רואה אה, החלטה של בית המשפט המחוזי בתל אביב נגד עורך דין יוחאי חי, נגדי באופן נשיון, כן. שאוסר עליי לנהל משא ומתן עם סוני על דן האינטרנצ'ונל. מי, מי הגיש את צו המניע הזה? אה, חברת התקליטים האליקון. וזה היה מאוד מצחיק, כי אני והליקון היינו ביחסים נדרים. הרי אני עבדתי שם וניהלתי את... הייתי לבל מנאזר של אנדם uh, בזמנו, אה, של וירג'ין רקורדס בזמנו. Uh, ובהליקון uh, כנראה לא הבינו את ההסכם שהם חתמו עליו, ואיפה שיש uh, להיט יש צו מניעה, והנה חטפתי צו מניעה. Uh, אז כמובן שברגע שחברת התקליטים, סוני, uh, גם כן קיבלה העתק מצו המניעה הזה, הם פשוט הרימו ידיים ואמרו, לא רוצים להתעסק עם האוד פוטטו הזה, אין לנו סיבה. ואז חזרנו לארץ, ונאלצנו להתמודד בבית משפט. אני, כיוון שאני הייתי עדיין בלונדון, לקחנו איזה צו מניעה, וצריך להגיב, וכולי, לקחנו עורך דין אחר, שהיה עורך דין, שמקורב לאבא של שי כרם, שהוא היה המנהל של דן אינטרנז'נל, והם הלכו לשם, ובסופו של, של תהליך, בית המשפט זרק אותם מכל המדרגות. בית, המש... בית המשפט אמר להם שהוא לא מבין למה הם בכלל הגיעו. ההסכם, <סיצה> נורא, ההסכם נורא נורא ברור, ההסכם שאנחנו חתמנו לפני שיצאנו לבירמי גם. הם שילמו הוצאות, הוצאות משפט, אבל זה כבר היה מאוחר מדי. כי... הנזק כבר נעשה, כן. סוני כבר אמרו, אנחנו לא רוצים להתעסק עם הדבר הזה. מה גם שיש פול ברגר, מכיר את החבר'ה מישראל, ומעבר לעניין המשפטי, הלגאליה, mm. יש עוד uh, אינטרסים. אז זה סיפור אחד. תגידו. יש עוד הרבה הרבה הרבה סיפורים. נשמע מוזיקה, מה, איזה תקליט נציע עכשיו? אוקיי, אז אני... אנחנו מתקרבים, יש לנו עוד כמה, שבע דקות בערך? כן, אפילו, פחות אפילו. טוב, ברור לכולנו שיוחאי יחזור אלינו, יחזור אלינו לספיישל נוסף של סיפורים מאחורי הקלעים, לא? הוא רק התחיל. אבל אנחנו לא נעכב אותו פה, הוא צריך לנסוע הוא כבר נעלם לנו. הוא צריך לנסוע לרוטרדם, אין לנו מה לעשות. כן, אז זהו, אז יש פה, ביקשת שאני אביא משהו מיוחד, אז הבאתי. כן, בוא נתאר מה אנחנו רואים כאן. זה נראה באמת משהו מיוחד מאוד. אנחנו רואים קופסה, קופסה גדולה. מהודרת של וינילים. יש בה כמה? פרוספט של כמה? 2, 4, יש בו עשרה תקליטים. עשרה תקליטים. זה יצא, זה נקרא 150 מוטאון היטס אוף גולד. וזה יצא לכבוד איזשהו יובל למוטאון, אני חושב. זה אוסף מרשים במיוחד, ועכשיו שאני חושב על זה, נראה לי שהספיישל הבא שנעשה, על רקע כל הסיפורים העסיסיים, אנחנו נשמר אך ורק מוזיקה של מוטאון. שאני אציע משהו ממוטאון, ואתה תגיד לי אם זה מקובל עליך? כל דבר ממוטאון מקובל עליי? נו, בטח, מוטאון זה מוטאון. בואו נראה, מה עם ריץ' אאוט אל בי דייר? נהדר. של הפורטופס. נהדר. אוקיי, בוא תמצא פה את ריץ' אאוט אל בי דייר. ואנחנו נגיד שאנחנו מנגנים את זה מהתקליט שלך. אנחנו מנגנים את זה ו... כי אנחנו לא רוצים לבזבז <laughs> את הקופסה, <laughs> זה בצד A או צד B, שים לב שזה תקליט כפול, מוישה, כן, אתה רואה? ריץ' אאוט אל בי דייר? ראו, מזהה? Okay. יופי. שי, זה, שי, זה שי, שלוש. כן, שי, שלוש שי, או שי, ארבע, אני לא יודע. שלוש את... שלוש. תראו חבר'ה, בואו נגיד לכם ככה, זה לא משנה מה של מוטאון יישמע okay. ברקע. Okay. Okay. שי, שי, שי. מוטאון זה מוטאון, ואנחנו כבר uh, מחתימים את עורך הדין יוחאי חי על חוזה תקף, שאומר שהספיישל הבא שאנחנו עושים זה ספיישל מוטאון. Mm. הולך? הולך בתנאי שיהיה מקום כבוד לסטיבי וונדר. סטיבי וונדר הוא... בהחלט. Uh, בוודאי. סטיב... ונאחל לו בריאות טובה ו... והצלחה עם ניתוח uh, השתלת הכליות שהוא עומד לעבור uh, בקרוב. שיהיה לנו רק בריא וחזק, סטיבי וונדר. זה, זה דווקא ג'קסון 5, אז בוא, תעזוב, <laughs> עזוב, עזוב, עזוב ג'קסון 5, בוא נצא מזה, אני לא אוהב אותם. I'll be there, jackson 5. טוב, בואו נעשה פה קונסיליום, כמו שאומרים אצלכם המשפטנים. jackson 5 כן או לא? אם זה כבר מנגן. טוב, <אז> יש לנו למה כאן... למה לקצוע את החוויה? יש לנו כאן ייעוץ משפטי תקף. Yeah. יאללה, yeah. נלך yeah. על זה. Yeah. Yeah. לצערנו הזמן רץ יותר מדי מהר. אנחנו עברנו מאלבידר ל-reach out אלבידר, מחמישי הג'קסון לפור טופס, וכבר קבענו את הספיישל הבא שלנו עם עורך דין יוחאי חי, חי והוא ספיישל מוטה. הוא יביא את הקופסה, אנחנו נביא את התקליטים. זה יהיה בסדר? הנה, אז תודה רבה לאהרון, תודה רבה לאמירה, תודה רבה משה, תודה רבה לדותן, תודה רבה לאיוחי חי, חי, חי, חי, חי ואנחנו ו... שמענו, שמענו כאן סיפורים יוצאים מן הכלל, סיפור על דנה אינטרנשנל, יביא לנו סיפורים מעניינים, פור סטארס, <laughs> ובפעם הבאה אנחנו מצפים לסיפורים לא פחות מעניינים, ולמוזיקה טובה כמו שהייתה לנו כאן, בוטם. שמחתי <ש> מאוד, <ש> היה <ש> אחלה. יום טוב, אנחנו נארח אותך, נתראה בשבוע הבא, תחזרו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל כן. על מה, אנחנו כבר נראה על מה, יש מה לעשות, יש הרבה, זהו, ביי. ביי.